Озвучено книжкова хмаринка, розділ 16, частина 3. Я дуже багато думав про це, Лізі, і я дійшов двох висновків. По-перше, що хвороба пола була цілком реальною, то був той різновид одержимості, який можна пояснити цілком земними причинами, чи то вірусними, чи бактеріологічними. По-друге, довгий хлопець тут був ні до чого, бо це така проява, якою ми збагнути не можемо. Це істота сама в собі, і ліпше про неї взагалі не думати ніколи. Хай там як, а наш герой, малий Скотт Лендон, нарешті засинає, і на тій фермі в сільській місцевості Пенсільванії протягом кількох наступних днів усе й далі відбувається як і раніше. Тато лежить на канапі, наче достиглий смердючий сир. А скот готує їжу і миє тарілки, а краплі дощу з мокрим снігом торохтять по шибках вікон, а пісні у стилі кантрі заповнюють дім. Тут і Донна Фарго, і Вейлон Дженнінгс, і Джонні Кеш, і Конвейн Твіті, і Чарлі Прайт. І, звичайно ж, друзяка Генк. А потім, якось пополудні, близько третьої години, брунатний шевроле-седан із написом «Юз гіпсом на бортах під'їздить до будинку, розбризкуючи по обидва боки з-під коліс снігову квашу. Ендрю Лендон відбуває тепер більшість свого часу на канапі у вітальні. Він там спить уночі і лежить протягом цілого дня. І Скотт ніколи не подумав би, що старий може так швидко підхопитися на ноги, як він підхопився, коли почув цей автомобіль, який безперечно не був ані старим Фордом листоноші, ані вантажівкою контролера, що знімає покази лічильників. Тато вмить підхоплюється зі своєї канапи і підбігає до вікна, яке виходить на подвір'я ліворуч від переднього ганку. Він нахиляється і трохи відгортає в бік брудну білу фіранку. Волосся стерчить у нього на потилиці, і скот, який стоїть у кухонних дверях, і старілкою в одній руці та з посудним рушником на плечі, може бачити велику припухлу червону пляму на тому боці татового обличчя, яким він упав на сходах. І він бачить також, що одна холоша татових штанів підсмикнулася майже до коліна. Він чує, як дік Керліс співає по радіо над гробок на кожній могилі. І він бачить готовність до вбивства в очах тата та в тому, як опустилася його нижня губа, оголивши зуби. Тато круто відвертається від вікна, і його підсмикнута штанина падає назад на місце. Коли він схожий на божевільні ножиці, кількома широкими кроками підходить до стіної шафи і відчиняє її саме тієї миті, коли мотор «Шевроле» замовкає. І скот чує, як відчиняються дверці – і хтось виходить із машини на зустріч своїй смерті, навіть не здогадуючись, і не маючи найменшого довбаного уявлення про це. А та дістає стає із шафи свою 30-06, ту саму, з якої він застрелив поле. Або ту потвору, яка в ньому жила. Чиїсь черевики зачовгали на східцях Ганку. Там троє приступок, і середня заскрипіла, як завжди, і цей скрип, здавалося, триває нескінченно. Амінь. «Не треба, тату!» – кажу я тихим, благальним голосом, коли Ендрю скажений Лендон підходить до зачинених дверей своєю дивною ходою розчахнутих ножиць, наставивши перед собою рушницю. Я досі тримаю в руці тарілку, але пальці мої заніміли, і я думаю, зараз вона вислизне в мене з руки, впаде на підлогу і розіб'ється, і останніми в його житті звуками, які почує той чоловік, що підходить тепер до дверей, Буде брязкіт розбитої тарілки та голос діка Керліса на радіо, котрий співає про Гейнсвільський ліс у цьому смердючому фермерському будинку. «Не треба тату», – кажу я знову, благаючи його всім своїм серцем і намагаючись виразити це благання також у своєму погляді. Скажений Лендон вагається, потім стає до стіни в такому місці, що якщо двері відчиняться, коли двері відчиняться, то його не буде видно за ними. Він ще не встигає туди стати, як у двері стукають. Мені неважко прочитати слова, які нечутно утворюються на його губах, які ледве видно з-під густої щетини. Тоді позбуться його скуте. Я підходжу до дверей, перекладаю тарілку, яку хотів витерти зі своєї правої руки вліву, і відчиняю двері. Я бачу чоловіка, який там стоїть із жахливою чіткістю. Працівник фірми «Юзгіпсум» не дуже високий – з ростом близько п'яти футів і семи або восьми дюймів, тобто не набагато вищий за мене. Але він здається мені справжнім апофеозом авторитету у своєму чорному кашкеті, в своїх штанях хакі з акуратно випросуваними гострими складками, та в сорочці хакі, що визирає з-під теплого чорного напівпальта, наполовину розтепнутого. На ньому чорна краватка, а в руці він тримає щось подібне до малої валізки, але якоїсь трохи іншої форми, Мене ще кілька років перед тим, як я довідаюся, що існує таке слово, як портфель. Він досить опасистий і чисто поголений з рожевими, лискучими щоками. На ногах у нього калощі, але зі змійками, а не пряжками. Я дивлюся на всю цю картину і думаю, що коли десь і був чоловік, який народився для того, щоб бути застреленим на ганку сільського дому, то це той, якого я бачу перед собою. Навіть одна велика волосина – що стримить із його ніздрі, проголошує, що так, це той самий хлоп'яга, якого проведіння послало сюди, щоб він одержав кулю від чоловіка з ногами-ножицями. Навіть його ім'я, як мені здалося, належить до тих, які ми читаємо, під великими газетними заголовками, що волають «Жорстоко вбитий». «Вітаю тебе, сину», – каже він. «Ти, певно, один із хлопців скаженого, а я Френк Гелсі з фірми, де працює твій батько». «Я там начальник відділу кадрів». І подає мені руку. «Я думаю, що не зможу її потиснути, але я її тисну. Я думаю, що не зможу з ним говорити, але і це я роблю. І мій голос звучить цілком нормально. Лише я стою між цим чоловіком і кулею, яка проб'є йому голову або серце тому так ліпше». «Так, сер, я справді один із них. Я Скот». «Радий познайомитися з тобою, Скоте», – каже він, дивлячись повз мене у вітальню. І я намагаюся побачити те, що він там побачив. Я намагався прибрати там учора, але Бог знає, як мені було важко. Адже я лише хрінова дитина, зрештою. Нам, можна сказати, бракує твого батька. Схоже, ми його втратили. Чекайно, ну, подумав я. Ти з біса до того, щоб втратити все, містер Гелсі. Свою роботу, свою дружину, своїх дітей, якщо ти їх маєш. А він не телефонував вам із Філі? Запитую я. Я не маю найменшого уявлення, ані звідки це він міг би їм зателефонувати, ані куди, але це мене не хвилює. Адже не в цьому проблема. Я можу так базікати протягом цілого дня. Проте я боюся, що тато може втратити над собою контроль і пальнути з рушниці крізь двері. Можливо, він уб'є Гелсі, а може і нас обох. Ні, сину, він нам не телефонував. Мокрий сніг і далі падає на покрівлю Ганку. Але там він стоїть принаймні під накриттям, тому я абсолютно не зобов'язаний запрошувати його увійти в дім. Але що як він сам увійде без мого запрошення? Хіба я зможу зупинити його? Я лише дитина, що стоїть перед ним у домашніх капцях, і тарілкою в руці та рушником через плече? Знаєте, він був дуже стурбований здоров'ям своєї сестри, кажу я, і думаю про біографію одного бейсболіста, яку недавно прочитав. «Вона лежить на горі, на моєму ліжку». Я думаю також про машину тата, яка припаркована неподалік під дашком сараю. Якби містер Гелсі перейшов на протилежний бік Ганко, він би її побачив. Вона підхопила хворобу, від якої помер у той славетний гравець із команди Янкі. Сестра, скаженого підхопила ту саму хворобу, що й у Лу Герік. О, чорт, я навіть не знав, що він має сестру. Ніхто не знав, думаю я. Сину, скоте, але ж так не годиться. А хто доглядає за вами хлопцями, поки його немає? Місіс Коул, яка живе через дорогу, Джексон Коул. Це той чоловік, який написав книжку Залізний хлопець із команди Янкі. Вона приходить щодня. А крім того, Пол знає чотири різні способи приготування м'яса. Містер Гелсіх і хоче. Чотири різні способи, так? А коли не має намір повернутися? Знаєте, вона не може ходити, а дихає ось так. І я глибоко зі свистом втягую в себе повітря. Мені це не важко, бо серце в мене калатає, мало не вискакуючи з грудей. Воно мало не зупинилося, коли я не сумнівався в тому, що тато має намір убити містера Гелсі. Але тепер, коли я побачив, що він має шанс залишитися живим, воно одразу ожило. Ото халепа покаже містер Гелсі. Тепер він думає, що зрозумів усе. Ти знаєш, я не чув у своєму житті нічого гіршого. Він сягає в кишеню свого півпальта і витягує гаман. Він відкриває його і дістає звідти однодоларову банкноту. Потім пригадує, що в мене, здається, є брат, і дістає ще один. І тоді, Лізі, зі мною сталася дивна річ. Я раптом захотів, щоб мій тато пристрелив його. Ось, сину, каже він, і я, читаючи його думки, вмить угадую, що він забув, як мене звуть, і ненавиджу його за це ще дужче. Візьми, один долар для тебе і один для твого брата. Купите собі якісь ласощі в тій крамниці, що біля дороги. Мені не потрібен його паскудний долар, а полові він не потрібен тим більше. Але я беру їх і кажу «Дякую вам, сер. А він каже «Будь ласка, сину» і скуйовджує мені волосся, і коли він це робить, я дивлюся ліворуч і бачу, як одне око мого тата визирає крізь щелину у дверях. Я бачу також дуло рушниці. Але на своє щастя містер Гелсі вже спускається сходами. Я зачиняю двері... І я та мій тато обидва дивимося, як він сідає у свою службову машину і виїздить заднім ходом із подвір'я по довгій під'їзній алеї. Мені спадає на думку, що він може там застрягнути, і тоді знову підійметься до нас і попросить скористатися телефоном, і тоді помре неминуче, але він не застрягає. І сьогодні ввечері зможе повернутися додому і поцілувати свою жінку і сказати їй, що він дав двом бідним хлопцям по долару, щоб вони купили собі ласощів. Я дивлюся вниз і бачу, що досі тримаю в руці дві банкноти, і я віддаю їх батькові. Він засовує їх до кишені штанів, майже не подивившись на них. «Він приїде знову», – каже тато. «Він або хтось інший. Ти зробив добру роботу, Скоти, але по-справжньому добрим є тільки те, що добре закінчується. Я дивлюся на нього пильним поглядом і бачу, що це мій тато». У якусь мить під час моєї розмови з містером Гелсі мій тато повернувся. Але то було востаннє, коли я його бачив. Він дивиться на мене і, схоже, киває головою, потім дивиться на свою 30.06. «Я хочу позбутися всього цього», – каже він. «Я спущуся вниз, так не може далі тривати». «Ні, тато». «Цьому не допоможеш, але хай я буду проклятий, якщо я заберу із собою ще й гурт таких людей, як містер Гелсі». І вони зможуть помістити мене на шпальти вечірніх новин, як одного з тих придурків, що ними всі захоплюються. У такому разі вони помістили б туди і тебе, та Пола. Звичайно, помістили би. Живі чи мертві, ви були б дітьми божевільного психа. «Тату, з тобою буде все гаразд, – кажу я і намагаюся обійняти його. – З тобою все гаразд тепер. Він відштовхує мене, майже засміявшись». Так буває, що навіть хворі на малярію спроможні цитувати Шекспіра, каже він. Ти залишайся тут, Скоте, а я маю зробити одну пильну справу. Це багато часу не забере. Він йде вниз коридором по встулаву, лаву, з якої я колись таки наважився стрибнути багато років тому, і виходить на кухню. Голова в нього похнюплена, в руці він тримає рушницю, з якої полюють на оленів. Коли він виходить із дверей кухні, я йду за ним і крізь вікно над зливальницею бачу, що він перетинає задній двір, без пальта, під мокрим снігом і дощем, усе ще тримаючи в руці рушницю. Він кладе її на замерзлу землю рівно настільки, щоб відсунути в бік ляду, яка накриває старий висохлий колодязь. Йому потрібні обидві руки, аби це зробити, бо ляда примерзла до цегли. Потім знову бере рушницю, дивиться на неї якусь мить, Ніби хоче попрощатися з нею і кидає її в ту щілину, яку зробив. Після чого повертається в дім із похнюпленою головою та замерзлими сніжинками, від яких почорніла сорочка в нього на плечах. І лише тоді я помічаю, що він босий. Я думаю, він цього навіть не усвідомлює. Він не дивується, коли бачить мене на кухні. Дістає два долари, які містер Гелсі дав мені, дивиться на них, потім дивиться на мене. «Ти певен, що вони тобі не потрібні?» – запитує він. Я хитаю головою. Ні, навіть якби вони були останніми доларами на землі. Я бачу, йому сподобалася моя відповідь. Гаразд, каже він. А зараз дозволь мені щось тобі сказати, Скоте. Ти знаєш, де стоїть порцеляновий посуд твоєї бабусі в їдальні? Звичайно. Якщо ти заглянеш у синього глека, що на верхній полиці буфета, ти там знайдеш згорток грошей. То мої гроші, а не гроші Гелсі. Відчуваєш різницю? Так, кажу я. А вже ж я можу заприсягтися, ти це відчуваєш. Ти маєш свої вади, але дурість ніколи не була однією з них. Якби я був тобою, Скоте, я взяв би той згорток грошей, там десь 700 доларів, і вийшов би на дорогу. Я поклав би п'ятірку до кишені, а решту запхав би в чобіт. Десять років віку – це надто мало, щоб вийти в широкий світ навіть на короткий час. І я думаю, існує 95 шансів на сотню – що хтось відбере в тебе твої гроші ще до того, як ти перейдеш через міст, що веде в Пітсбург. Але якщо ти залишишся тут, це добром не закінчиться. Ти розумієш, про що я кажу? Так, але я піти не можу, відповідаю. Існує багато речей, про які люди кажуть, що вони неспроможні зробити їх. Але роблять, коли притискає потреба, каже тато. Він дивиться на свої ноги, вони рожеві і, здається, шкіра з них обдерта». Якби ти дійшов до міста, то, гадаю хлопецю, якого вистачило б кебети, позбутися містера Гелсі, розповівши йому вигадану історію про хворобу Лу Геріга та сестру, якої в мене немає. Знайди в собі також досить тямки, щоб погортати телефонну книгу і під літерою О знайти охорону дитинства. Або ти міг би трохи поштовхатися серед людей і знайти для себе навіть кращий варіант, якби зумів зберегти ці гроші». 700 доларів дитині вистачить надовго, якщо вона не витрачатиме більш як п'ятірку або десятку за один раз. І якщо в неї вистачить кмітливості не дати себе спіймати копам і не бути пограбованою більш як на ті гроші, що їх вона носитиме в кишені. Я знову йому кажу, я не піду. Чому? Але я не можу цього пояснити. Одна з причин, певно, полягає в тому, що я все життя прожив у цьому фермерському домі, не маючи іншого товариства, крім тата і Пола. Те, що я знаю про інші місця, я здобув здебільшого з трьох джерел – телевізора, радіо та своєї уяви. Так, мені й доводилося бувати в кінотеатрі, і я їздив до міста з півдесятка разів, але завжди зі своїм батьком та старшим братом. Думка про те, щоб самому опинитися посеред цього чужого реву, лякає мене до смерті. А крім того, я люблю свого тата. Люблю не цією простою і нічим не ускладненою, принаймні до останніх тижнів, любов'ю, якою я любив Поле. І все ж таки я його люблю. Він різав мене і називав мене малим паскудником, тупим йолопом та іншими образливими прізвиськами. Він стероризував багато днів мого дитинства, і через нього я багато разів укладався на ніч спати, почуваючи себе жалюгідним, дурним і нікчемним. Але ці погані часи мали для мене і свій зворотний неоцінений бік. Вони перетворювали кожен поцілунок на золото. Кожну його похвалу, хай навіть випадкову та неуважно на справжній скарб. І навіть у свої десять років, тому що я його син, його, його кров? Може й тому, я розумію, що його поцілунки та його похвальні слова завжди щирі. Це речі завжди справжні й правдиві. Він страховище, але і страховище спроможне любити. Найжахливіше в моєму батькові було саме це, Лізі. Він любив своїх синів. Я просто не можу, та й годі, кажу йому. Він міркує над моїми словами. Мабуть, думає натиснути на мене, чи не варто. А тоді лише киває головою. Гераст, але послухай мене, Скоте. Те, що я зробив твоєму братові, я зробив для того, щоб урятувати тобі життя. Ти це розумієш? Так, тато. Але якби мені довелося вчинити так і з тобою то була б зовсім інша річ. То було б так погано, що я потрапив би за це до пекла, я певен. Його очі відвертаються від моїх очей. Я знаю, він бачить їх знову, їх, і що дуже скоро я говоритиму вже не з ним. Потім він знову обертає погляд до мене, і я бачу його так добре останнє у своєму житті. «Ти ж не дозволиш, щоб я потрапив до пекла?» – запитує він мене. Ти ж не хочеш, щоб твій тато горів у пеклі вічним вогнем, хоч я часто й бував до тебе несправедливим? Ні, тату, кажу, і я ледве спроможний говорити. Ти обіцяєш? Ти готовий присягнутися ім'ям свого брата? Обіцяю. Присягаюся ім'ям Пола. Він дивиться вбік, кудись у куток. Зараз я ляжу, каже він, зроби собі щось поїсти, якщо хочеш, але прибери потім на кухні. У ту ніч я прокидаюся, чи щось у мені прокидається, і чую, як сніг із дощем падає на дім, ще густіший, ніж завжди. Я чую, як на дворі щось тріщить, і знаю, що це зламалося дерево, не витримавши ваги снігу на своїх вітах. Можливо, падіння дерева мене й розбудило, але я так не думаю. Я почув, що він на сходах, хоч він і намагався ступати тихо. У мене залишився тільки час на те, щоб вислизнути з ліжка і сховатися під ним. Тож я так і роблю. Хоч знаю, що це безнадійно, бо саме під ліжком діти завжди ховаються, і він стане мене шукати насамперед там. Я бачу, як його ноги заходять у двері. Вони й тепер босі. Він не промовляє жодного слова, лише підходить до ліжка і зупиняється біля нього. Я думаю, можливо, він постоїть біля нього, як робив і раніше, можливо, сяде на нього, але ні. Замість того я чую гарчання». Радше хрюкання, яке завжди вихоплюється з його рота, коли він намагається підняти щось важке, ящик або щось таке. І він спинається навшпиньки на пальцях своїх босих ніг, потім у повітрі лунає якесь свистіння, а тоді жахливий скриватливий звук. І матрац та пружини, ліжка рвучко прогинаються посередині, і пелюка хмарою здіймається вгору з підлоги, і лезо кірки, яка досі лежала в сараї, пробивається крізь прогнуте дно мого ліжка. Воно зупиняється біля самого мого обличчя, не далі, як задюєм від мого рота. Мені здається, я можу роздивитися на ньому кожну крапочку іржі і світле місце там, де воно дряпнуло по одній з пружин. На секунду або дві западає тиша, а потім знову лунає хрюкання і жахливий зойк, схожий на кувікання смертельно пораненої свині коли він намагається витягти кірку. Назад. Він докладає всіх зусиль, але вона застрягла там міцно. Лезо сіпається та смикається майже в притул до мого обличчя. А потім він відмовляється від цих спроб. Я бачу, як його пальці з'являються під краєм ліжка і знаю, що він поклав долоні собі на коліна. Він нахиляється, бо хоче заглянути під ліжко і переконатися, що я там перш ніж висмикувати ту кірку. Але я вже нічого не думаю. Я тільки заплющую очі і відходжу. Я відходжу туди вперше після того, як поховав там пола, і вперше з другого поверху. Я маю тільки секунду, щоб подумати. Я впаду. Але мені байдуже. Що завгодно буде краще, ніж ховатися під ліжком і спостерігати, як незнайомець із обличчям тата зазирає туди і бачить мене там, скуленого». Хай буде все, що завгодно, аби тільки не дивитися на того психодіота, який ним тепер заволодів. І я справді падаю, але не дуже. Лише на кілька футів, і либонь падаю тільки тому, що я в це повірив. Адже більшість уявлень про місячне коло залежить тільки від віри. Там бачити означає вірити, принаймні, протягом якогось часу. І доти, доки ти не зайдеш надто глибоко в ліс і не загубишся там. «Там була ніч, Лізі, і я добре це пам'ятаю, бо то був єдиний раз, коли я умисне подався туди, вночі». «О, Скоте!» – сказала Лізі, витираючи на щоках сльози. Щоразу, коли він відходив від теперішнього часу своєї розповіді і звертався до неї, вона сприймала це як удар, але удар приємний. «О, мені так тебе шкода!» Вона подивилася, скільки там іще залишилося сторінок. «Небагато. Вісім? Ні, десять». Вона знову нахилилася над ними, кладучи кожну на стосик, що лежав у неї на колінах і ставав усе грубшим у міру того, як вона прочитувала їх. Я втікаю з холодної кімнати, де потвора у шкурі мого тата намагається вбити мене і сідаю біля могили брата, посеред літньої ночі м'якшої, ніж оксамит. Місяць котиться по небу, як начищений срібний долар, а сміюни, певно, влаштували гулянку десь у глибині зачарованого лісу. А ще далі, в тому ж таки лісі в ряди годи лунає якийсь рев. Тоді сміюни на короткий час замовкають, але щось їх дуже там розважає, тому вони не можуть довго витримувати мовчанку і знову здіймають галас. Спочатку один, потім двоє, потім ось півдесятка, а потім уже все, що спроможно сміятися в тому лісі, вибухає сміхом. Щось надто велике аби бути шулікою чи совою. Нечутно ширяє в небі час від часу, затуляючи місяць, певно, якийсь птах, що живе лише в місячному колі, і полює тут уночі. Я вдихаю всі ті пахощі, які ми з полом так любили. Але тепер вони пахнуть чимось кислим, квашеним, або навіть обпісяним у ліжку простирадлом. Таке враження, що коли я вдихатиму їх надто глибоко, вони вчепляться пазурями в мій ніс і там залишаться. Десь біля підніжжя червоного пагорба я бачу схожі на медуз світляні кульки. Я не знаю, що то таке, але мені вони не подобаються. Мені здається, що якби вони доторкнулися до мене, то прилипли б мені до шкіри і залишили там плями, що свербіли б і розросталися, наче отруйний плющ, якби я почав їх чухати. Мені моторошне біля могили пола. Я не хочу його боятися, і я його не боюся, по-справжньому не боюся». Але я все ще думаю про ту прояву, яка вселилася в нього, і запитую себе, чи вона досі не перебуває в ньому. Бо якщо все те, що приємне і гарне тут при світлі дня, перетворюється на отруту вночі, то може і погана проява, яка тут спить, навіть якщо вона лежить під землею в мертвому і зогнилому тілі, здатна пробудитися до життя? А що як вона виструмить із землі руки, пола? А що як вона схопить мене своїми гидкими мертвими руками. А що, як її оскалена морда наблизиться до мого обличчя і гнилизна витікатиме з кутиків її очей, наче сльози? Я не хочу плакати. Десять років – це надто багато, щоб плакати, як малий хлопчисько. А надто, коли ти пережив те, що довелося пережити мені. Але починаю схлипувати і нічого вдіяти із собою не можу. І тоді раптом бачу що одне щасливе дерево стоїть трохи осторонь від інших, а його розкинуті віти утворюють ніби хмару, яка низько висить над землею. І мені лізить те дерево здалося добрим. Я тоді не знав, чому мені так здалося, але я думаю, що тепер після стількох років я знаю. Я це зрозумів, коли став писати те, що ти зараз читаєш. Нічні плями світла, оті жахливі холодні світляні кулі не залітали під те дерево. І коли я підійшов ближче до нього, я відчув, що принаймні одне це дерево пахло так само приємно, або майже так само приємно, вночі, як воно пахло і вдень, Це те саме дерево, під яким ти тепер сидиш, маленька лізі, якщо ти читаєш мою останню історію. І я дуже стомлений. Я не певен, що зможу завершити свою розповідь так, як вона того заслуговує, хоча знаю, що я повинен спробувати. Зрештою, це мій останній шанс поговорити з тобою. Отже, повернімося до малого хлопця, який сидить під кроною цього дерева протягом, а про те, хто може сказати, скільки часу я там сидів? Але він сидить під ним не протягом усієї тієї довгої ночі, а доти, доки місяць, який тут завжди повний, ти помітила, опуститься за обрій, і він дрімає, і принаймні одне з півдесятка дивних, а часом і приємних сновидінь стане потім основою одного з його романів. Він сидить там досить часу для того, щоб назвати цей чудовий прихисток деревом історій. І того часу, протягом якого він там сидить, вистачає, аби він помітив, як щось жахливе, щось набагато гірше, аніж та бридка проява, яка вселилася в його тата, звернуло на нього свій випадковий погляд і позначило його як подальший предмет своєї уваги. «Можливо» а потім знову спрямувало свій безсоромний і незбагнений розум кудись інде. Тоді вперше я відчув присутність того хлопця, який потім чатував на мене упродовж майже всього мого життя. Лізі, ту прояву, яка була темним протиставленням твоєму світлу, і яка завжди відчуває, як і ти завжди відчуваєш, я знаю, що все так само. Це чудове поняття, але воно має свою темну сторону. Я себе запитую, чи ти про це знаєш, чи коли-небудь знатимеш. Я знаю, сказала Лізі, я тепер знаю. Нехай мені допоможе Бог, я знаю. Вона знову перегорнула сторінки. Їх залишилося тільки шість, і це було добре. Надвечір'я в місячному колі були довгими, але їй здалося, що сутінки вже близько. Час було повертатися звідси, повертатися у свій дім, до своїх сестер, до свого життя. Вона почала розуміти, як це має бути зроблено. Настає час, коли я чую, як сміюни починають наближатися до краю зачарованого лісу, і мені здається, їхні веселощі набули якогось сардонічного, приглушеного, а може і підступного характеру. Я озираюся навколо з-під свого притулку під деревом і бачу, чи, може, мені ввижаються чорні тіні, які вигулькують на узлісся із ще чорнішої маси дерев. Можливо, це гра моєї надміру збудженої уяви, але я так не думаю. Я думаю, моя уява надто перевтомлена багатьма потрясіннями довгого попереднього дня, і ще довшої ночі, і я спроможний бачити лише те, що тут є насправді. І ніби, щоб це підтвердити, бридкий сміх, схожий на схлипування, лунає у високій траві, не далі як за 20 ярдів від того місця, де я сиджу. Знову ж таки, я не думаю, що роблю. Я просто заплющую очі і відчуваю, як холодне повітря моєї спальні знову стуляється наді мною. Через мить я вже чхаю від пилюки, розтривоженої під моїм ліжком. Я смикаюся, скрививши обличчя від натужного зусилля чхнути якомога тихіше, і зачіпаю лобом за поламану пружину ліжка. Якби лезо кирки досі там стирчало, я міг би тяжко поранитися, або навіть втратити око, проте його вже там немає. Я виповзаю з-під ліжка на ліктях та колінах і бачу, що тьмяне світло п'ятої години ранку вже просочується крізь шибки вікна. Судячи зі звуків, мокрий сніг падає ще густіше, але я цього майже не помічаю. Я кручу головою, яка тепер перебуває майже на рівні підлоги, і з приголомшеним подивом дивлюся на руїни, які раніше були моєю спальнею. Двері стінної шафи – зірвані з верхньої завіси і перехилилися в кімнату, ледве тримаючись на нижній. Мій одяг розкиданий і здебільшого подертий, ніби та проява, яка ховалася всередині мого тата, хотіла зробити з моїм одягом те, що вона хотіла зробити з хлопцем, який мав би перебувати всередині нього, і навіть гірше. Та потвора подерла мої дорогоцінні книжки в паперових обкладинках, біографії знаменитих спортсменів та науково-фантастичні романи. Клапті їхніх тонких обкладинок розкидані повсюду. Мій письмовий стіл перекинутий. Шухляди лежать розбиті в кутку кімнати. Дірка, яку кирка пробила в моєму ліжку, здається великою, як місячний кратер. І я думаю, там якраз був мій живіт, і я б тепер лежав у ліжку мертвий. І в кімнаті стоїть слабкий кислий запах. Десь приблизно так само пахло вночі місячне коло, але цей запах мені більш знайомий. Я намагаюся знайти для нього назву, і не можу. Мені не спадає на думку нічого, крім гнилих фруктів. І хоч це виявилося не зовсім тим, але я був недалекий від істини. Мені не хочеться покидати кімнату, але я знаю, мені не можна тут бути, бо рано чи пізно він повернеться. Я знаходжу неподерті джинси і надягаю їх. Мої капці кудись пропали, і я не знаю, де вони тепер, але мої черевики, певно, досі стоять у сінях. Там таки виситі моє пальто. Я взую черевики, вдягну пальто і вибіжу під сніг. Зверну на під'їзну алею, де залишилися напівзамерзлі сліди від автомобіля містера Гелсі і побіжу до дороги. А потім по дорозі до крамниці Мюлі. Я побіжу, рятуючи своє життя. Побіжу в майбутнє, яке я не спроможний собі уявити. Якщо, звісно, він не зловить мене раніше і не вб'є. Мені доводиться перелізти через письмовий стіл, який блокує двері, щоб вибігти в коридор. Коли я там опиняюся, я бачу, що потвора позривала зі стін усі картини і попробивала дірки у стінах. І я знаю, що це сліди її гніву, який опанував її тому, що вона не змогла зловити мене. Тут, поза межами моєї кімнати, кислий фруктовий запах достатньо сильний, щоб я зміг його розпізнати. Торік у Ю.С. Гіпом була різдвяна вечірка. Тато пішов на ту вечірку, сказавши, що здалося б дивним, якби він не пішов. Чоловік, який витяг його ім'я, подарував йому глек домашнього вина з ожини. У Ендрю Лендона, звісно, багато проблем, і він завжди готовий визнати це першим, якщо вгадати слушний момент. Але схильність до випивки до них не належить. Якось перед тим, як повечеряти, він налив собі склянку цього вина. Це було між Різдвом і Новим Роком, коли Пол сидів на ланцюгу в підвалі, випив ковток, скривився і став зливати його у зливальницю. Потім подивився на мене і простяг мені склянку. «Хочеш покуштувати це піло, Скоте?» – запитав він. «Його мені так нахвалювали. Якщо тобі сподобається, можеш видудлити весь хріновий галон». Я цікавий до випивки, мабуть, як і кожен хлопчак, але запах того вина надто нагадував запах гнилих фруктів. Може, випивши його, ти і будеш щасливий, як оті типи, яких я бачив по телевізору. Але пити рідину з таким гнилим запахом я ніколи не став би. Тому заперечливо похитав головою. «Ти мудра дитина, скутери, друзяко-скот!» Сказав тато і вилив рідину зі склянки у зливальницю. Але, мабуть, він не став виливати те, що залишилося в глечику, або просто про нього забув. Бо саме запах того вина я й чую тепер. І це так само точно, як те, що Бог створив малих риб, і що цей запах просто забиває ніздрі». Коли я доходжу до кінця сходів, запах перетворюється на бридкий сморід. І тепер я чую якийсь інший звук, крім ритмічного торохтіння крапель дощу з мокрим снігом по дошках та їхнього цокотіння по шибках вікон. Спів Джорджа Джонса. Це радіоприймач тата. Як завжди налаштований на місцеву хвилю і на дуже малу гучність. І я також чую хропіння. Це дає мені таку велику полегкість, що сльози струменять по моїх щоках. Я боявся, що він причаївся десь у засідці і чекає моєї появи. Тепер, почувши його протягле уривчасте хропіння, я знаю, що це не так. Проте я виявляю максимум обережності. Я роблю коло і перетинаю їдальню, щоб підійти до канапи ззаду. Їдальня теж перетворена на руїну. Передня висувна частина буфета перекинута, і, схоже, він доклав неабияких зусиль, щоб її підпалити. Увесь посуд розбитий. Розбитий і синій глек, а гроші, які були в ньому, подерті на дрібні зелені клаптики, що розкидані всюди. Деякі навіть звисають із люстри, як конфеті на Новий рік. Мабуть, потворі, яка вселилася в тата, гроші так само не потрібні, як і книжки. Хоч я й чую хропіння, хоч і стою з протилежного боку канапи, я зазираю до вітальні з не меншою обережністю, ніж солдат визирає зі свого окопу після того, як завершилася артилерійська підготовка. Проте це зайва обережність. Його голова звисає з краю канапи, а довге волосся, що не знало ножиць відтоді, як з божеволів пол, майже доторкається до килима. «Я міг би пройти там, граючи на мідних тарілках, і він би не ворухнувся. Тато не просто заснув посеред розгромленої кімнати, він утратив свою паскудну тяму». Я просовую голову трохи далі у двері і бачу, що глибокий поріз перетинає йому щоку, а заплющені очі мають дивний рожевий колір і позначені виразом глибокого виснаження. Губи задерлися над зубами, що робить його схожим на старого собаку, який заснув, намагаючись загарчати. Він накриває свою канапу старою ковдрою на вахо, щоб уберегти її від жиру та розлитого супу, і він накрився її краєм. Певно, він стомився трощити все, що потрапляло йому під руку на той час, коли доплентав сюди, бо тут він лише розбив екран телевізора і потрощив скло на портреті своєї покійної дружини, який завжди йому подобався. Радіоприймач стоїть на своєму звичному місці, на кінці столу, а той Глек із вином на підлозі поряд. Я дивлюся на Глек і не вірю своїм очам. Рідини в ньому залишилося не більш як на Дюйм або десь так. Я відмовляюся вірити, що він міг випити так багато, адже він узагалі ніколи не пив. Але навколо нього стоїть сморід, такий густий, що я можу майже бачити його, і це мене переконує. Кирка стоїть прихилена до узголів'я канапи, а на тому її кінці, який пробив моє ліжко, настромлений клапоть паперу. Я знаю, що це цидулка, яку він залишив для мене. Я не хочу читати її, але мушу. Він написав лише три рядки а слів там лише дев'ять. Так мало, що я ніколи їх не забуду. Убий мене, а тоді поховай біля пола. Будь ласка. Лізі, плачучи ще гіркішими сльозами, ніж раніше, поклала цю сторінку собі на коліна до інших. Залишилося тільки дві. Друковані літери тепер були виписані менш акуратно. Вони розбігалися, не завжди хотіли триматися на одній лінії. Він явно стомився. Вона знала, що буде далі. Я розрубав йому киркою голову, коли він спав. Він сказав їй це під деревом ням-ням, і який їй було сенс читати подробиці. Хіба у шлюбній обітниці говориться про те, що ти повинна вислуховувати зізнання свого покійного чоловіка в батьковбивстві. Проте ці сторінки кликали її до себе, кричали до неї, як кричить самотня людина, що втратила все, крім свого голосу. І вона звернула погляд на останні з них, сповнена рішучості. Якщо вже вона мусить їх дочитати, зробити це як омога швидше. Я цього не хочу, але я беру кірку і стою з нею в руках, дивлячись на нього, на володаря мого життя, на тирана всіх моїх днів. Я дуже часто його ненавидів, і він ніколи не давав підстав полюбити його, як годиться любити батька. Я це знаю тепер. Але все ж таки він дав мені дещо, а надто протягом тих кошмарних тижнів після того, як з божеволів. І оцій п'ятій годині ранку, в цій вітальні, в яку проникає перше тьмяне світло народжуваного дня, а замерзлі сніжинки цокають по шибках, наче годинник, із його свистячим хропінням нижче від мене і рекламою на радіо, що запрошує купувати здешевлені меблі у Вілінгу у Західна Вірджинія, куди я ніколи не поїду, і я знаю, що мені доведеться обирати між цими двома почуттями – любов'ю і ненавистю. І зараз я розумію – котре з них панує над моїм дитячим серцем. Я можу залишити його живим і побігти дорогою до крамниці Мюлі, побігти в якесь незнане нове життя. І тоді він неминуче потрапить до пекла, якого він боїться, і в багатьох відношеннях заслуговує. Дуже заслуговує. Спочатку це буде пекло на землі, пекло в камері якогось дурдому, а потім, можливо, і пекло вічне, якого він боїться по-справжньому. Або я можу вбити його і дарувати йому свободу. Це залежить тільки від мого власного вибору, і ніякий Бог не допоможе мені зробити його, бо я не вірю в жодного. Замість Бога я звертаюся з молитвою до свого брата, який любив мене, поки психодіотизм не вкрав його серце та розум. Я прошу, аби він підказав мені, що я маю робити, якщо він чує мене. І я одержую відповідь, хоч я ніколи не знатиму, чи то справді була відповідь від пола, чи від моєї власної уяви, яка замаскувалася під пола. Зрештою, я не думаю, що це має якусь вагу. Мені потрібна відповідь, і я її одержую. У моєму вусі так само виразно, як він говорив, коли був живий, Пол каже Пристата, поцілунок». І тоді я міцно стискаю державно кірки. Реклама на радіо закінчується, і Генк Вільямс співає «Чому ти не любиш мене, як любила, і як я звик, навіщо ти мене скинула, як старий черевик?» Після цього були три білі, несписані рядки. Відтак знову пішли слова, цього разу розповідь була в минулому часі, і її слова зверталися безпосередньо до неї. Літери тепер налазили одна на одну і майже не трималися синіх ліній, якими були розкреслені сторінки блокнота. Лізі була певна, що він написав цей останній фрагмент, не відриваючи пера від паперу. Так само вона і прочитала його, не відриваючи очей від останньої сторінки, і безперервно втираючи сльози, щоб бачити літери з достатньою чіткістю і зрозуміти сенс написаного. Її уява, як вона з'ясувала, працювала просто таки з диявольською ефективністю. Малий хлопець, босий, мабуть, у своїх єдиних неподертих джинсах підіймає кирку над сонним батьком у сірих передосвітніх сутінках під музику з радіо, і на якусь мить вона зависає в повітрі яке смердить вином з ожини, і все так само. А тоді? Я з розгону опустив її лізі, я опустив її спочуття любові, присягаюся тобі, і я вбив свого батька. Я думав, можливо, мені доведеться вдарити його ще, але того одного удару виявилося досить. І все своє життя я не міг забути тієї хвилини. Усе моє життя, думка про це була всередині кожної моєї думки». Я просипався з думкою «Я вбив свого батька» і лягав спати з тією самою думкою. Вона, мов привид, маячила за кожним рядком, який я написав. У кожному моєму романі, в кожному оповіданні «Я вбив свого батька». Я тобі сказав про це в той день під деревом ням-ням, і я думаю, це допомогло мені не вибухнути через п'ять років або десять, або п'ятнадцять. Але зізнатися не означає розповісти. Лізі Якщо ти це читаєш, то мене вже немає. Я думаю, часу мені відведено небагато, але за той час, який я прожив, а це був чудовий час, я завдячую тільки тобі. Ти дала мені так багато, тож дай мені ще трошки. Прочитай ці останні мої рядки найважчі для мене з тих, які я будь-коли написав. Неможливо розповісти, яка це жахлива смерть, навіть якщо вона настає миттєво». Богу дякувати Кірка не ковзнула в бік, коли я завдав йому удару, тож мені не довелося його добивати. Богу дякувати він не зойкнув і не смикався. Я вдарив його в життєвий центр, саме туди, куди й хотів ударити, але навіть милосердя стає бридким у живій пам'яті. Це наука, яку я добре засвоїв, ще коли мені було 10 років. Його череп просколовся. Волосся, крові і мозок перемішалися на тій ковдрі, якою він накрив канапу. Соплі бризнули з його носа, а язик вивалився йому з рота. Голова впала на бік, і я почув тихе дзюрчання, коли кров і мозок стали витікати з його голови. Кілька крапель упали на мої босі ноги, і вони були гарячі. Генк Вільямс досі співав по радіо. Пальці на одній із татових рук стиснулися в кулак, потім розтиснулися знову. Запахло лайном, і я знав, що він наклав у штани. І я знав, що йому кінець. Кирка досі стриміла з його голови. Я відповзу куток кімнати, скулився там і заплакав. Я плакав і плакав, можливо, навіть я трохи заснув, я не знаю. Але настав час, коли в кімнаті стало зовсім світло. Сонце зазирало у вікна і, думаю, був уже полудень. Якщо так, то минуло вже сім годин, не менше. Саме тоді я вперше спробував забрати тата в місячне коло, але не зміг. Я подумав, мені треба поїсти, і я так зробив, але все одно не зміг. Тоді я подумав, що спершу мені треба помитися і змити з себе кров, його кров, і трохи прибрати там, де він лежав, а тоді спробувати ще, але я знову не зміг. Я намагався зробити це знову і знову, десь протягом двох днів, я думаю. Іноді я дивився на його загорнуте в ковдру тіло, і мені вчувалося, ніби він каже Старайся, старайся скуте, тисучий сину, у тебе вийде, ніби в якійсь казковій історії. Я намагався, потім прибирав, намагався і прибирав. Щось їв і знову намагався. Я прибрав весь будинок, від верху до низу. Одного разу я подався до місячного кола сам один, аби переконатися, що не втратив цього дару, і я там побував. Але забрати туди свого тата так і не зміг. Я доклав стількох зусиль Лізі. Знову кілька чистих рядків. А в самому низу останньої сторінки він написав. «Деякі речі, вони як я лізі, ти пам'ятаєш?» «Пам'ятаю, Скоте», – прошепотіла вона. «Пам'ятаю. І твій батько був саме такою річчю, хіба не так?» Вона запитувала себе, скільки ж днів і ночей це тривало? Скільки днів і ночей провів на одинці з трупом Ендрю Скаженого Лендона Скот, перш ніж він облишив свої марні спроби і вирішив повернутися до реального світу? Вона запитувала себе, як в ім'я Бога він витримав усе це – остаточно не збожеволівши. Щось було трохи написано і на звороті Аркуша. Вона перевернула його і побачила, що Скотт там відповів на одне з її запитань. Я намагався забрати його в місячне коло протягом п'яти днів. Потім облишив ці спроби, загорнув його в ту ковдру і вкинув у старий колодязь. Коли мокрий сніг із дощем припинився, я пішов до крамниці мюлі і сказав, «Мій тато забрав мого старшого брата, і, я думаю, вони покинули мене». Вони відвели мене до окружного шерифа, гладкого чоловіка, якого звали Гослінг, а він відвів мене до організації охорона дитинства. І мене взяли на утримання округи, як вони сказали. Наскільки мені відомо, Гослінг був єдиним копом, який ходив оглянути наш будинок, і користі, звичайно, з того було мало. Мій тато одного разу сказав, «Шериф Гослінг не спроможний знайти свій власний зад після того, як випорожниця». Нижче була ще одна прогалина в три рядки, а коли знову пішли друковані літери, останні чотири рядки послання, яке вона отримала від свого небіжчика чоловіка вона побачила, яких зусиль він доклав для того, щоб опанувати себе, щоб віднайти своє доросле «я». Він доклав цих зусиль задля неї, подумала вона. Ні, вона це знала. «Моя люба дитина, якщо тобі потрібен якір...» який міг би втримати тебе на цьому світі, не у світі місячного кола, а в тому, в якому ми з тобою жили. Використай африканку. Ти знаєш, як забрати її назад. Цілую тебе не менш, як тисячу разів. Скот. по скриптом. Усе так само. Я кохаю тебе. Лізі могла би просидіти там із цим листом довго, але полудень швидко спливав. Сонце було ще жовтим, але воно вже наближалося до обрію і скоро почне набувати того дивовижного помаранчевого кольору, який вона пам'ятала так добре. Вона не хотіла бути на стежці навіть перед самим заходом сонця, а це означало, що їй слід поквапитися. Вона вирішила залишити рукопис скота тут, але не під деревом історій. Натомість вона залишить його на самому краю ледь помітної улоговинки, яка позначала місце останнього спочинку пола. Вона повернулася назад до щасливого дерева з нерівним і покритим мохом-стовбором, до того, яке в дивний спосіб було схоже на пальму, несучи рештки жовтої афганки і вологу та розм'яклу коробку з рукописом. Вона опустила їх на землю, а тоді підняла імпровізований хрест, на поперечці якого було написано «Пол». Планочки були розщеплені, закривавлені і перекошені, але хрест ще тримався. Лізі вдалося поправити горизонтальну поперечку і поставити хрест на те місце, де він раніше стояв. Коли вона це робила, то помітила якусь річ, що лежала поблизу, схована у високій траві. Вона зрозуміла, що то було. Ще до того, як підібрала ту річ. Шприц, який ніколи не був застосований, тепер ще іржавіший, ржавіший, ніж раніше, досі з голкою, прикритою ковпачком. «Ти граєшся з вогнем, скуте!» сказав батько скота, коли той запропонував одурманити пола. і батько мав слушність. Хай я буду проклятий, якщо мені не здалося, ніби я вколовся об нього, сказав скот Лізі, коли забрав її до місячного кола з їхньої спальні, в волонячих рогах. Він ніби з мене пожартував після всіх цих років, але ковпачок ще на ньому. Він був і досі на ньому, і рідина, яка занурювала людину в ніч, була ще в ньому. Ніби всі ці роки і не існували. Лізі поцілувала, потьмяніле скло шприца. Вона сама не знала, навіщо вона це зробила, і поклала його в коробку разом з останньою історією скота. Потім, тримаючи в оберемку злинялі рештки весільної афганки доброї матінки, Лізі попрямувала до стежки. Вона подивилася побіжним поглядом на дощечку, яка лежала у траві біля неї, Напис на ній хоч і збляк, і став геть примарним, проте ще міг бути прочитаний. До озера. Потім увійшла під затінок дерев. Спершу вона радше кралася, ніж ішла. Її ходу сковував страх, що на неї чатує щось поблизу, що його дивний і жахливий розум відчує її. Потім помалу-потроху вона розслабилася. Довгий хлопець був десь в іншому місці. Їй подумалося, що може його взагалі немає в місячному колі. А якщо він і був тут, то ховався десь у самих глибинах лісу. Зрештою, Лізі Лендон була лише невеличкою частиною його інтересів, а якщо спрацює те, що вона задумала, то вона стане не меншою частиною, бо її останні вторгнення в цей екзотичний, але страшнуватий світ були мимовільними, а незабаром вони й зовсім припиняться. Після того, як Дулей пішов із її життя, вона не бачила причини, з якої вона могла би приходити сюди самохіть. Деякі речі вони як якір, Лізі, ти пам'ятаєш? Лізі прискорила ходу, і коли вона підійшла до того місця на стежці, де лежала срібна лопата з іще темним від крові дулея совком, вона переступила через неї, подивившись у її бік лише миттєвим неуважним поглядом. На той час вона вже бігла. Коли вона повернулася до порожнього кабінету, Горище сараю було ще гарячішим, ніж будь-коли, але лізі було навіть прохолодно, бо вдруге вона повернулася звідти, промокши до кісток. Але цього разу навколо її стану, наче дивний широкий пояс, були обмотані рештки жовтої афганки, також просякнуті водою. «Користайся афганкою», – написав їй Скот, і він сказав їй, вона знає, як повернути її не в місячне коло, а в цей світ. І вона, звичайно, знала – вона забрела в озеро, обгорнувшись африканкою, потім вийшла на берег. А тоді, стоячи на твердому білому піску того пляжу і майже, напевне, стоячи там востаннє, дивлячись не на засмучених і мовчазних глядачів на лавах, а в протилежний бік, дивлячись на поверхню води, над якою скоро зійде вічно повний місяць, вона просто заплющила очі і зробила... Що? Захотіла повернутися назад? Ні то було щось активніше, аніж це, менш замислене, але не позбавлене смутку попри все це. «Я криком закричала подумки, що хочу повернутися додому», – сказала вона, звертаючись до довгої і порожньої кімнати, у якій тепер не було ані його письмових столів, ані комп'ютерів, ані його книжок, ані його музики, ані його життя. Саме так усе було. «Ти згоден, Скотте?» Але відповіді вона не почула. Мабуть, він уже сказав усе, що хотів сказати. І, може, це й добре. Можливо, це на краще. Тепер, коли африканка була ще мокра від озерної води, вона могла б загорнута в ній повернутися в місячне коло, як би захотіла. Загорнута в ці вологі чари. Вона могла б податися навіть далі, до інших світів, які існують за місячним колом. Бо вона не сумнівалася, що такі світи існують, і що люди, які спочивали на кам'яних лавах, Зрештою, стомлювалися там сидіти, підводилися зі своїх місць і вирушали на пошук таких світів. Загорнута в мокру африканку, вона, мабуть, може навіть літати, як літала у своїх снах. Але вона не стане цього робити. Скот умів бачити сни наяву. Іноді вони були просто блискучими, але таким був його талант і його робота. Для Лізі Лендон одного світу було більше, ніж достатньо. Хоч вона відчувала, що, мабуть, завжди берегтиме у своєму серці місце і для того іншого, де їй довелося побувати, і де сонце ховалося у свою оселю Грому, тоді як місяць підіймався обрієм у своїй оселі Срібної Тиші. Але зрештою, навіщо їй ця чертівня? Вона має місце, де може повісити свого капелюха і має доброго автомобіля, щоб на ньому їздити. Вона має лахи для тіла і черевики для ніг. Вона також має чотирьох сестер, одна з яких потребує великої допомоги та розуміння, щоб успішно пройти крізь роки, що чекають її попереду. Буде ліпше, якщо вона дозволить африканці висохти, дозволить, щоб її прекрасна, смертельно небезпечна вага снів і магії випарувалася, і щоб вона знову стала якорем. Раніше чи пізніше вона поріже її на клаптики і завжди триматиме один при собі, як засіб проти магії та чарів. Річ, яка б утримувала її ноги на землі, вартовий, який не дозволяв би їй вирушати в далекі мандри. Тим часом вона хотіла висушити своє волосся і привдягти мокрий одяг. Лізі рушила до сходів, ронячи темні краплі на деякі місця, де вона стікала кров'ю. Обгорнута навколо її тіла африканка, сповзла на стегна і стала схожа на спідницю екзотично і навіть трохи сексуально. Вона обернулася і подивилася через плече на довгу порожню кімнату, яка, здавалося, дрімала, пронизана запелюженими смугами серпневого сонячного світла. Вона й сама була золотою в цьому світлі і знову здавалася молодою, хоч вона цього і не знала. «Думаю, я зробила тут усе, що треба», – сказала вона з несподіваним ваганням у голосі. «Я йду звідси. Прощавай». Вона зачекала. Чого чекала, вона й сама не знала. Нічого не було, але було відчуття чогось. Вона підняла руку, ніби щоб помахати нею, потім опустила її знову, мовби чимось збентежена. Вона легенько всміхнулася, і сльозинка скотилася їй по щоці, але вона її не помітила. Я кохаю тебе, любий, усе так само. Лізі стала спускатися сходами вниз. На якусь мить у кімнаті затрималася її тінь, але потім зникла і вона. Кімната зітхнула і поринула в тишу. Сентр Ловел Мен. Ось і все. Кінець.